Всі ці численні переходи, галереї, тупики, пастки, решітки, двері, які нікуди не ведуть, фальшиві вікна, важкі запони і ще важчі засоби, поєднання і роз'єднання – все незнайоме, таємниче, чуже. Топкапи спорудив Фатіх неподалік руїн Великого палацу бізантійських імператорів. Султани Баязиди селім те щось добудовували до цього лабіринту За три роки Сулейманового володарювання, здається, тут те щось добудовувалося до цього заплутаного страховиська Де жили люди, привиди, дикі звірі і хижі птахи Де плодилися, кублилися, злобствували, плазували, ненавиділи, тріумфували і зітхали Гарем, хоч замкнений і жорстоко обмежений сутністю свого призначення і побутування, як бабу не мав власне кінця. Ніхто б не сказав, де тут край, де середина, де початок, що головне і беззначальне, а що не суттєве. Усе було округле, мов скручений дракон, який пожирає свій хвіст, намагаючись добратися до голови. Безвихідь і безнадійний стиск Кола панували над до сіма, Закинутими сюди. Тут не знали любові, а тільки ненависть до могили. Тут навіть з найбільшого пониження зазіхали на все найсвятіше, готові були на будь-яку підлість, щоб повалити найбільше. Помсту плекали в душах, мов екзотичні рослини в садах або райських пташок у золотих клітках. Таємничий для світу Гарем не міг мати власних таємниць, бо скрізь тут були розсипані недремні очі євнухів. Несчисленні, як галька на морському березі, холодні, як очі плазунів, немилосердні до всіх, без винятку, навіть до самого султана, за яким приховано стежили, щойно він з'являвся у бабу Сааде. Для держави, для світу навіть для самого Бога Сулейман був недоступний у покоях своєї улюбленої жони, та тільки не для євнухів. Який глум! Вважався повелителем усього живого і неживого, а тут ставав рабом своїх рабів. Покалічив євнухам тіла. Вони перекалічували його існування, його захвати і найпотаємніші зітхання. І не було ради, не було рятунку. Хурем, попереджена євнухами, зустріла султана коло дверей свого покою. Низько вклонилася, готова була припасти до ніг повелителя. Але він милостиво підвів її з килима, притиснув до свого плеча, схилив на неї високий свій тюрбан, що мало б свідчити про його розчулення. Мала Міхрімах спала в срібній колисоці під високим вікном, на барвистих шибках якого було виписано таріх, складений придворним поетом Заті. Три бейти, в яких, використовуючи ту обставину, що арабські літери мали також числове значення, було зашифровано дату народження султанської доньки. На другому вікні виписаний був таріх на честь народження малого Мехмеда. Султанський син, задягнений маленьким пашею, у смішному, високому, як у вельможного батька Тюрбані, відбиваючись від служебок і щодуху репетуючи, придибуляв до султана, і той дозволив повезти сина до садів на прогулянку. Водночас подивувавшись, що султанша тримає обох дітей коло себе. Тоді як для кожного з них мали бути виділені окремий покій для спання, а також кімнати для ігор і навчань, коли підростуть. Хурем мовчки всміхнулася на ті слова падишаха і повела його до фонтана, подаючи подушки під боки і чашу з шербетом. Не хотіла казати, що не вірить жодній людині в цьому страшному гаремі, що воліє мати дітей біля себе, бо то її діти, її порятунок і надія. Вигодовувала власним молоком, бо й молоко, коли воно чуже, могло бути отруйним для її меміша і для її міхрі Сіла навпроти султана, дивилася на нього своїми зеленими очима Пестила поглядом і обпікала поглядом, так ніби десь глибоко в очах горіли в неї зелені вогні, далекі, як у нічного степового звіра «Цей поки замалий для тебе», – зауважив султан